Szép szavak, jóságosi 83-ról. Darvas Iván börtön anekdotája nyomán. Darvas Iván lábait a korlátra felpakolva, hátra és lazított. Nézte a pinceszerűen domború plafont, rágyújtott egy cigarettára és dúdolt magában. A rabruha egyenesen serkentő hatással bírt rá, eltöltött ott talán két esztendőt is. Most, ha netán arra csámpázna egy tévejgő fegyőr, nem lenne köteles kétkézzel markolt sapkával falnak szorulva fejét lehorgasztani. Rondák ezek a lengő folyosók. Minden lépés csattok, durrog rajtuk, a cella ajtók, bármilyen tömörek is, a személyzet megtalálja, hová kell akkorát csapni, mikor éppen arra jár, hogy kevés nyugodt percük maradjon a bentieknek az amúgy rettentően szegény környezetben. A rendező kereste a legpenészesebb helyet, a legrosdásabb rácsot, továbbá minden, ami szűk és nyomasztó. Ez a párperces forgatás eltart két-három napig is. Jóságosi 83 végzetére befordult a sarkon, és mielőtt reflexzerűen ott helyben gutaütést kapott volna, térd alatt remegő lábakkal elindult a sziasztázó fogoly felé. Bár tudta, hogy forgatnak, meg azt is, hogy ilyesmi nem történhetne meg, sok szár minden ajtót. Egy pillanatra megállt. Lenézett a folyosók közötti üres térbe, majd nem kiesett. Abban bízott, mire visszanéz, már nem lát semmit, csak az egymás fölé zsuppolt szűk, ronda és életveszélyes tartókorlátokat. Már nem örült, hogy nem fordult vissza, de menni haladni kell a cellák sora között. Kötelesség minden ajtóra gumibottal jó nagyot csapni. Hadd rettegjenek oda bent, vajon benyite vagy nem. Ha igen, megfelelő módon vigyázálásban fogadják. Lépdelt, lassan kezdett visszaáramlani beli a bátorság. Pottyantunk rá, ez csupán egy színész. Úgy megszédül egy sipkás szolgálati fegyverrel ellátott börtönőrtől, hogy magától megtarulja a belső szabályzatot. Darvas Iván kiválóan érezte magát, eze ágában sem volt kényelmi helyzetén változtatni, ettől a Schmasser három méterre tőle elbizonytalanodott. A művész úr eredetileg nem tervezett semmiféle visszavágást, de amint hanyagú ránézett, nem tudta elkapni a szemét. Tekintetük összegavajudott egy pillanatra, tehát ez a Jóságosi 83. Hely, mennyit püfölte a talpamat, mert zárkanyítás előtt a küblit nem üritettük ki. Persze hová üritettük volna, de ilyeneket épelmélyű rab nem kérdez. Intázott egy keveset, nagyokat szívott cigarettájából, és elégedetten pöfögött. Jóságosi 83 állt, egyre inkább úgy érezte magát, mint egy elbizonytalanodott kisgyerek. Éppen fordulni akart, amikor a színésznek bevillant az ötlet. Maga! szólt oda. Jóságosi 83 úgy tett, mintha nem értené, hiszen a lengőfolyosókon mások is járhattak. Máskor. De akkor éppen nem. Igen, maga! Jöjjön csak! Hozzon nekem egy kávét! De ne a benti büféből, az pocsék, hanem a szemközti presszóból. Na ide figyeljen, fiam, itt egy százas, ami megmarad, tartsa meg! Jóságosi elkékült, olyan lett, mint egy megszeridült galóca. Szerep zavarában elmosolyodott, meghajolt, átvette a pénzt, megfordult és elindult arra, amerről jött. A színész úgy érezte legalább egy keveset sikerült törlesztenie. Szívott még két-három mélyet cigarettájából, és a továbbiakban fütyült egykor is masszerére. Jóságosi, embertelen erőfeszítésekkel eljutott a sarokig, befordult, és ott lerogyott. A két lába tértből belógott a mélységbe, lassan csúszott előre. Párna lett fejének a fal, zárkajtók röpködtek körülötte, még a rendszertelen vasas csattogás is szárnyakra kapott. Villogó fényt látott, a füle visított, és az egész koponyájában vertek a dobok. Ha nincs korlát, a szabadesés művészetét is bemutathatta volna, de az visszatartotta a magamutogatástól. Oldalról léptek hangzottak, még a plafonon is szöges bakancs durrogott. Jóságosi 83 nagyon furcsa állapotba esett. Hé, hey, te, itt nem szokás déli tizenkettőre berúgni. fel, lábra hékás! Jóságosi, megbolondultál! Használjam a fogvatartottaknak fenntartott szókincsemet! A főtörzs, parancsnoka és kebel barátja némely oldalrúgások mozdításával próbálta kiozanítani. Kideríthetetlen, honnan szerzett olyan rövid idő alatt egy egész vödör vizet, és ráöntötte. A kép elkezdett kitisztulni. Jóságosi 83 nem kapott gutaütést, csak szihésen hengerelte le a képtelenség. Már ült, mint egy bambán gügyögő másfél éves. A főtörs lábra állította, neki támasztotta a falnak, majd lekevert néhány pofont. Mi van veled? Ma nem ittam, jó a szag mintám, nem bűz lesz. Jóságosi nem szólt, csak a remegő kezébe szorult százast emelte fel. – Na, aki itt kenőpénzt fogad el, az nekem is ad belőle, világos? – Megdrágult haver. – Ez nem kenőpénz. Suttogta el halt hangon a 83 -as. Az a túloldali színész nyomta a kezembe, hogy hozzak neki kávét. – Prima, akkor már be is léptél a börtönfeljavító képépítész csapatba. Egyelőre ilyen kacifántos nevet adtunk az akciónak. Ezek itt tátják a szájukat néhány napig, aztán elmennek. De szeretnénk, hogy szépet lássanak, majd a személyzeti étkezdéről tömjük tippa adaggal a foglyokat, aztán természetesen lekoplaltatjuk velük. A takaródó másfél órával hamarabb, az ébresztő másféllel később lesz. Csak kiáltunk, úgy, mint a hadseregben. A szirénát kikapcsoljuk, ez fontos az intézménynek. Öröm az ilyen öntevékeny, gondolkodni tudó barát és munkatárs. Értem, főtős Szalai 12, az a helyzet, hogy az ott lenyomott talán két esztendőt, és különösen megkedvelt. Hát persze, persze, emlékszem rá, és kit érdekel. Téged nem, Szalai 12, mert nem neked kell szolgálatot végrehajtanod. Jaj, de jó, hogy mondod, este itt alszanak. Majd felosztjuk egymás között, hogy ki kinek, mit és mennyit vigyen. Zabáljanak és igyanak, had érezzék, nem igaz az, hogy a börtön rossz hangulatú hely. Első lépésben az oldalfegyvereket és gumibotokat elzárjuk. Második lépésben, ha a kávét elrendezted, az a pofa tényleg jól fogja érezni magát. Most gondolj bele! Ha ezzel a picinke akcióddal eléred, hogy Jóságos tetteit zömét elfelejtse, és néhány év múlva könnyedén mesélje, milyen jól elvoltatok, még kávét is hoztál neki, mekkora hasznot hajtasz a büntetés végrehajtásnak? Jóságosi megtette a maga útját. Egy kávérendel, majd hozom a bögrét. Parancsoljon, őrmester úr! Nem szoktam parancsolni, sziszekte Jóságosi. Majd a még lenem adott gumibottal, szétrepesztette a pultot. Értettem, őrmester elvtárs, kérem, bocsásson meg, hebegte az nő. A fegyőr megfordult, szegecselt talpú lábbelével, emeletekre fel és lekanyargózva, hogy már senki sem tudta, a bennfenteseken kívül fölfele vagy föld felett jár, visszacsattogott. Falfehéren bár, de átnyújtotta a kávét a színésznek. Jól van, fiam, köszönöm. Elmehet. Jóságosi azt gondolta, hogy Darvas Iván átvette a börtön parancsnokságot. Azon morfondírozott, megy, leadja a holmit, és hazaballag. Egy rab mégsem parancsolhat neki. A folyosó kanyarja után már várta a főtőz. Ide figyelj te! Nekem itt nem lesz csörömpölés meg duhajkodás. Ha kell, altatódalt dalolunk drága vendégeinknek. Jól érted, a fogvatartottakra célzok. Mert ha néhányan most elviszik a hírt, akkor világosá válhat a társadalomban, hogy bent jobb, mint kint. Értve vagyok? A sértődést tett félre. Nyomulj a konyhára, és sürgesd az ételalkotó kezeket, aztán majd jól megbosszuljuk, egy hétig nem szellőztetünk. Bocsánat, főtörzsd, itt a föld alatti harmadik szinten a pincében nem szoktunk ablakokat nyitni, mert nincsenek. A 72-es, 73-as, 74-es zárkat ijed. Amíg ezek itt vannak, mindenki készenléti szolgálatot teljesít, az a menésről szó sem lehet. Kopogsz, nyájasan benyitsz, előbb fehér asztalkendővel borított be az asztalt, majd leteszed a vacsorát, Megkérdezett parancsol-e még valamit a kedves fogba tartott? Ha kér, viszed, ha nem, szép jó éjszakát kívánsz neki, és kihátrálsz. Ugyanezt végigcsináljuk az egész emeleten, de hogy ne történhessen malőr az egész börtönben, még a síralomházban is. Szeretném, ha nagyon jó képet festenének rólunk. A halára ítélt főtős úgy tudom, reggel viszik. Ki nem állhatom az ilyeneket. Rettekhet az ember, hogy lefejelik. Hatan heten fogjuk közre, de veszélyességi pótlékkal is rettenetes. Ezek mindenre képesek. Tényleg, kérem az ideiglenes odahelyezésemet. Ne spekuláljon, Jóságosi. Az őrzést megoldottuk, vagy máskor. Néhány nap, vagy néhány hét múlva rettekhet. Megértetted? Igen, főtörzs. Két napig valóban tejben, vajban füröttek az elítéltek. Persze ezt nem állítanám így szó szerint. A szutyok megmaradt. Bár az önmérsékletet önként tanúsító személyzet háromszor, vagy még többször verte vissza rajtuk az átmeneti lazítást, de szabadulás után még a rabok is arról anekdotáztak, hogy valami érthetetlen okból kifolyólag egy bizonyos időszakban hetekig dőzsöltek a börtönben. Az idő megszépíti az emlékeket, és a viszonyítás is megváltozik. Na kérem. Akkor most jót vagy rosszat tedd, arvas Iván. Ez nem lehet kérdés, ugye?